musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som al vilatge de Bernet, a la comarca del Conflent. El vilatge va saber explotar a finals del segle XIX la seva situació privilegiada, els peus del Canigó i les múltiples fonts d'aigua termal, per desenvolupar-hi una indústria turística que es venia com el paraís dels Pirineus. El barri dels banys va ser construït seguint el model pariseny d'Alvaro Haussmann, amb un cèntric hotel de Portugal al costat d'un casino i envoltat per un immens parc que arribava als antics banys i hotels. Tots els edificis tenien unes façanes regulars i alineades amb el carrer, que donaven una estètica regular i majestuosa al barri. Els visitants feien activitats ben diverses com concursos de natació, de golf o d'hípica. Assistien a espectacles o feien sortides a la muntanya, que podien ser de caràcter més turístic, com podia ser anar a Sant Miquel de Cuixar, o més esportiu, com alguna ascensió al Canigó. L'octubre del 1940, uns forts aiguats van provocar riuades i desprendiments que van destruir alguns dels edificis més emblemàtics del vilatge. Una dècada més tard es construiria un nou balneari i es canalitzaria el riu per evitar aquestes inclemències. Bernet va ser visitat per moltes grans personalitats del segle XIX, entre els quals el príncep Ibrahim Patxa d'Egipte o el músic i compositor Nicolò Paganini. El violinista Genovese sembla que va passar per Bernet en la seva convalescència del càncer de laringe que patia, una malaltia que li acabaria fent perdre la parla i que acabaria sent la causa de la seva mort a Nissa nice, l'any 1840. Sentim el capris número 24 de Nicolò Paganini, interpretat per David Garrett. Acabem de sentir el caprís número 24 de Niccolò Paganini, interpretat per David Garrett, que ens ha servit per parlar del vilatge de Vernet i tot el seu conjunt amb l'Hotel de Portugal i el Casino, que són unes de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals. Le patrimoine architectural catalan, il a sabeu relación amb la música.